Əl-Mutəffifin surəsi 36 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə vay halına çəkidə və ölçüdə aldadanların o kəslər ki, özləri insanlardan aldıqları zaman onu tam ölçüb alar. Onlar üçünü ölçdükdə və ya çəkdikdə isə əskildərlər. Məyər onlar öləndən sonra diriləcəklərini düşünmürlərmi? Özü də dəhşətli bir gündə. O gün bütün insanlar aləmlərin Rəbbinin hüzurunda duracaqlar. Xeyr! Şübhəsiz ki, pis əməllərə uyanların əməl dəftəri siccindədir. Siccin nədir, bilirsən mi? O, yazılı bir kitabdır. O gün vay halına yalan sayanların. O kəslər ki, haqq kisab gününü yalan sayanlar. Bunu isə ancaq həddini aşan, günaha batan yalan sayar. Ayələrimiz ona oxunduğu zaman qədimlərin əfsanələridir, deyər. Xeyr, əslində onların qəlblərini Qazandıqları günahlar qaplamışdır Xeyr O gün Rəbbinin mərhəmətindən məhrum olacaqlar Sonra cəhənnəmə vasil qalacaqlar Sonra da onlara Bu sizin yalan saydığınız cəhənnəmdir deyiləcəkdir Xeyr Şübhəsiz ki, möminlərin əməl dəftəri illiyundadır Sən nə bilirsən ki, illiyun nədir? O yazılı bir kitabdır Onu ancaq Allaha yaxın olan mələklər görə bilər Həqiqətən möminlər nəyim cənnətlərində olacaqlar. Onlar taxtlar üstündə, ətrafa tamaşa edəcəklər. Sən onların üzlərində cənnət sevinci görəcəksən. Onları möhürlü şərab içirdiləcəkdir. Onun möhürü müşkdür. Qoy yarışanlar onun üçün yarışsınlar. Ona təsnim qatılmışdır. O təsnim elə bir keşmədir ki, ondan yalnız Allaha yaxın olanlar içər. Həqiqətən günahkarlar iman gətirmiş kimsələrə dünyada gülürdülər. Möminlərin yanlarından keçərkən, onları dolamaq məqsədi ilə bir-birinə qaş göz edirdilər. Ailələrinin yanına qayıtdıqda isə, onları doladıqları üçün kefləri köş qaydırdılar. Onlar möminləri gördükdə, doğrusu bunlar azanlardır deyirdilər. Halbuki onlar möminlərə nəzarətçi göndərilməmişdir. Bugün isə möminlər kafirlərə güləcəklər. Onlar tatlar üstündə iləşib baxacaqlar. Kafirler öz əməllərinin cəzasını aldılar mı? Əlbəttə aldılar.